<تصفيق> سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ أَنْتَ قَدِيمٌ وَلَا يُعَادُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونهنو نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 انکا انت الللیم الحکیم دویم بار داوری سید سورہ بقرہ شروع په نورې سبق کې ا رب دنیا متونه په انسانانو باندې ذکر کول یا والله وای ما ته دمشنه پیدا کی توی نه ما دنیا ترا وسته سره دې دا بارای چې ته زما په اچانو کې ما او, او زما عبادتو کې نواله ته انکار کې او زما او هدانیت نه مانی کف تکفورون باللہ و کنتم امواتا دې نیامات ذکر کړه دزما کې منافي دزما کې سيزونه مستافي لري د بارا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله غزاد ته چې پزما کې څه دي نه استافي لري د بارا غزو لري نن ليس بك و اس قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه دا هغه درېن یا مت چې کوم ځګر کوي داغه لپاره تمهید کیدی چې خلقد انسان الله کو حضرت آدم عليه السلام پیدا کو جوړک او داغه د پیدایش مقصد داو چې زدازی مخلوقات پیدا کوم زکمہ کی ما ویریو چې اطل الزرع کس مخلق مخلوقات کی کمجے اغض نیا کی موجود دی پاغی کی پیریان پاغی کی زناور پاغی کی میگی پاغی کی مارغان پاغی کی او پاغی کی داسې نور اطل الزرع اقسام اجناس د ہو دی او دا تول ذا الله حمد و ثناوي دا الله تعریف کئ خو الله د خپل عبادت د پارا انتخاب د انسانو کو چینه ری تول مخلوق نه به تر انسان او اغا عزت ورکم لکه قران کې الله او و لقد کرمنا بنی ادم ما په تمام مخلوقاتو کې عزت انسان تور کړې دی او دا ټول مخلوق کاغذ د برن الاولي ترخقه ته پوری نو دا ټول د انسان تابع کړی دي فرشتي د الله خاص مخلوق دی چې هغه خپل عبادت د بار پیدا کړي او لگ نه دی او اسمانونو کې یو کور دې چې هغه ته بیت المعمور وای او یو ورځ کې د اغینا او یا زر فرشته تواف کوي لکه موږ چې د بیت الله نه طواف کوو او چې کوم فرشتانم طواف کوي نو تر قیامت پورې داګي بیا نمبر ناراضي دمر د الله مخلوق ته تو حساب کا چې دنیا کله نه آباد شوه دا هغه کله نه طواف شروع کړي دي سمره مخلوق د فرشتو توافو کو او سمره پاتې دي چې سمره ملائکوم دي 70000 روزانه تواف کوي او په 75000 کې تر قیامت پورې چنن کم تواف کو داغه بیا نمبر ناراضي ملائک هغه مخلوق دي چې هغه خوراک م کوي هغه اسکاګ نه کوي داغه د اس ضرورت منښتا دا غي نشا دا غي خوراک دا غي د ژوندۍ مقصد د الله عبادت ده دا الله رب العزت عبادت دا غي مقصد ده نو کله چې الله انسان پیدا کول شروع وکړ جزې انسان پیدا قوم حضرت آدم علی السلام نو فرشتو ته وې زګه دا د الله مقرب فرشتي وې چې زړه خپل عبادت د بارا مخلوق پیدا کوم انسان پیدا کوم فرشتي ورتووي چې ته انسانسته پیدا کې موږ ستاسو عبادت د بارا کمیو موږ عبادت کو کنا مصطفا کی بیان اوسه حمد و سناو خو څنګه الله د فسله کړو ځې به انسان پیدا کوم نو الله مبدل الکلمات القرآن او د الله حکم نو څوک بدلول نه شي خو انسان خپل ځانونه پیژاندو ګره الله رب العزت د انسان د رشد او هدایت لپاره یو لاک سلیرې زره پیغمبران راولګل انبیاء الہیهم السلام او د یو لاک سلیرې زره پیغمبرانو سره یې 104 اسماني کتابونه یعنی 104 شريعتو درولېګل صرف دې لپاره چې انسان په سم ولاره شي اوس انسان سم ولاره او نو منت کتیه وینسان ته وې چې الله دین طرف ترا اشیاء ته کوم ستاسو ژوندګي مقصد دے نو دا انسان هغه ته نځي تطور چیر افلانی زیکه پروګرام دے مشور ګلوکار ول راغله دے ګلو فنکار ول راغله دے په ساده وختو کې چې مخ مشور دم ول راغله و نو دې بیا یو لټې فون کله ک تاسو راګړشتہ بل لټې فون کې تاسو راګړشتہ ځکه چې فلانې برازي ال دلل غواړي او ګټور د وایجه بان ویل شه ویل حيال الصلاح حيال الفلا د خلاصي زیل راشي د کامیابۍ زیل راشي نو دې زینا موزنکای دا الله عبادت نه کوي اعلان کوي الله پیدا کړې دې د خپل عبادت د پاره دی و ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما پیریانه انسانان نه دی پیدا کړي صرف دی مقصد لچې دی ما په جنې نو دا و اس قال ربك للملائكه اني الارض خليفه اغدره نعمت چې ما انسان پیدا کړنو د انسان د ژوندګي مقصد سو الله فرمای یادغه هغه وخت چې هو استعرف فرشتو ته ملائکوتې وی انی جایلن فل ارض خلیفہ زز کی پیدا کوونکې ما خلیفہ د دې خلق معنی کوي خلیفہ ستوي باج خلق وای نائب نائب دامانا سعی ندا زکا چه نائب دا آغا شایی چه اغا خپلا کارون نشی کوله نخزان سر ابل کس معاون و... والی حالکه او دا بددن نائبی یعنی که امیر سی ابنین و دا آغا زکا جه دا آغا با غیر موجود ده که کار چلول گواڑی مثال با طور باندې د ملک بادشاہ نشتا نو د پاکستان قانون داري چې د سېنات چیرمن و د پاکستان قائم مقام صدرې صدر بس چر د سرکاري دوربانه لارشي نو د سېنات چیرمن و دا اب د ملک صدرې اوس قضایي اتحاد کی دور راغې صدر مو ملک کټم او د سېنات چیرمن بار د لید نو بیا و د قومي سملې سپیکر چې کی بیا د قوم صدرې د ملک صدرې نو نائب خدای غا چې دا پر زرو ديږي بخیر موجوده کې دا کار نه چلیږي او الله له خدای څخه نائب ضرورت نشته زبهتی الله الصمد الله به نیاز لري چې له حاجت نشته او نو د الله په شان به سوچتا ولم یکل او کوفو و احد او نو د په شان به بل سوچتا دیم نائب چې کوم دی دا د خپل مشر کارونو کې دا غم رسته کوي نو دا الله امرسته ال خسوښتا نه چې دا الله امرسته او الله سره کارونو کې نو دا معنی صحیح نه دا چې یو سړی چې کم ده دا الله نائب دی او الله یې دا چې و نائب پیدا کوم بلکې د دې صحیح معنی دا دا کم چې قران کې غړو ده انه کې ذکر دا چې هغه خلیفہ رستم پاتې کیدونکو یخلف بعضهم بازن چه پلار لادشی نو داغ پزیبانے داغ زوے زوے لادشی نو داغ پزیبانے نو نسے لادشی نو داغ پزیبانے کڑوسے دکسی جالو دا چې انی جائلن فی الارض خلیفہ سہی دا داشوا چې زپت عظمہ ککی داسی عقوم پی دا کوم آ چه اقب عرصت و کې دون دونکی خلیفہ عرصت و کې کی دونکی خلیفہ ایادویم مانا خلیفہ پا مانا دی مانا تو ک لکه مثال به تور باندې د پیريانو نائب وي ځکه انسانانو نمخ په دې حزمه کې باندې د پیريانو راجو یا د ملائکون نائب وي د الله عبادت غي کوله اوس به انسان غي او درېما به ترينه معنا چې هغه مامور الله بده ته حکم غي او دې به خلکو ته خي نو الله دې بار ام بياله مسالم عليه السلام را ديو ز او سړې پیدا کوم دازي او کس پیدا کوم چې هغه به معمور زم ما په حکم باندې ز بوله حکومت کوم او خلکو له بیان نو اني جایلن فل ارض خليفه ز پیدا کوم کې بزمه کې یو مامور رسته باندې دونکو کوم قالو دی فرشتو هل اتجالو فيها ايات پیدا کې په بزمه کې من اغه سوق یفسد فیه اجبد ازماکه فساد کئ نو زدل دبلش پیدا پیداش چې انسان لا بیدان نه نو فرشته ورې دا فیصله کئ چې دا سړی کسان پیدا کئ چې اجبد ازماکه فساد کئ نو د دې جواب دارې چې د انسانانو نمخ کی بد ازماکه پیریانو نو پیریانوب ڇابايو کمزور ظالم بوله کې ته په کمزوري بيزياتي وکړو نو فرشتو قياس وکړو چې څنګه دا پیریان یو بل سره زياتې کوي ظلم کوي پر دې حق لا نو انسان چې پیدا شي بم دغه شي نو زه کې الله له ویچه تجالو فيها ما يصيد فيها تداسه قوم پیدا کې چې په دې سما کې فساد کوي یا دویم وجه دا چې انسان چې پیدا دی دا سلور سزونه پیدا دی سلور سزونه ملاوشی وی دی نو داغه دا انسان خلقت شوی دی په هغه کې یو خاور د زمکی دویم هوا دغه روح دریم وباءه خدای خوشطوله پارا او دریم داغه د دا اوچولو د پارانه اور اوس دا سلور ور سزونه د یو بل اقتزاد دی اور د وبو خلاف, او خلاف دی او د اور خلاف دی لکه غوربلی کی ته ابوا جنور مرکای سیدا دا رنگی هوا نو خلاف ده دا رنگی دور خلاف ده نو غیدا سلو و عناصر از دکل چې ور هوا او خوره دا سلو روزونه ده انسان خلقت الله کوي نو د سلو ورو کی تزاد ده د خامغه د خو کی مسختیا له راځي او د بجنګ جگړه کوي مسال حل شو چه اغی دیتاو کتل داینا چه اغا عالمو لغی بیوی اللہ تاوائی چه اللہ تا پیدا که اغا سوک چه پت از ماکی فساد کئی ویسو قد دی ما آ او وی نبت وی دیو بل ونہنو اومن چیو فرشتی ورد اللہ تاوائی نصبخو بیان استا بحمد کا سرد استاین استا ونقدسو او پاکيبا نه پاک غنو زاستا نو نقصان نو تاګه څه نقصان نشتا مستحمد وسنه وایو قال الله ورتو فرمایل اني اعلم ما لا تعلمون زه خپو یې گم فاغس ستاس نه پويږي او الله علم اغدي ورسيده بس قران ګرا قران کوته کیسو کتاب دی نه چې دیږي کې چې خطا خوشته شو او غبيہ خم بیرشوه او غالبا د ادم علی السلام جوړ شو ادم علی السلام دې جوړ کو به په روح په کومه طریقه واچولو اټول کيسه قران پره کړه بس الله فرشتو ته وې زما ما اراده کړی ز ادم علی السلام پیدا کوم او ادم علی السلام پېدا شوش اوس چې کله ادم علی السلام پېدا ش روح په کې الله واچولو او غته سا ورګه جندې ولورکو د فر فرشتو محفل کې کېنولو نو هغه درس سيزونه سرګان کړ چې ووبني نو د ووبو کار د تند ماتول تګین ووبوسکا روټه پرتا دا غنم جوار نو د لږه ختمه ی یا مثال په تور باندې اوزار د زمینداری پرادو بلچې رمبه کوزالا نو هغه د خبر سوچ نږدې دا ضرورتو چیرونه بیلځي وسړي کم د کوي په دې کوداله وسړي ګوړ کوي په دې رمبي باندې په فصل پاکي نو الله پا وي علم آدمل اسماء ما اوخل آدمل السلام ته نمونه اوس که تداوی چې الله پاک آدمل السلام له نمونه او غل فرشتو له نه نو دا اوس مشابته ټول درس ته ناشي او ذيو کسلا مثال بدو لابرار يا اخترګل د لذي او خبرو کم چیر زوان درس کې داوا اوس دته د دوه لوطره جما خبره دی لکړی او زتا زنه د پوس کومه او تاسو سلو تاسو په اسمنه بوګندا خو زه یاته یم زکه چې ماته دوه لوېری تسلمینه دی ویلې ها او یو خبره په درس کې جرنل وشو ټولو واره سبا د پوسو ګړو کس نه یو لور دین نورل نورځي نو مطلب دا رې چې د نورځه نو دا یو بګه حاضر او دله خبره یاد شوه الله پاک دا چې زونات ادم عليه السلام مخه لکی چې دا وبدی نو دا او کار ده تن د ماتول دا خوراک ده د دې کار ده لوګه ختمول دا سورې ده دا نور د ګرمۍ نه بچکول دا هوا ده دا ګرمۍ نه ځان محفوظه کول دا سادر ده دا ګرمۍ نه یې خمۍ نه فرشتو دې سیس سرسټالو ګیب او وبو سکول اګیب ور وډای سکول اګیب جامو سکول اګیب ګوډو پرمبي سکول ذګ الله او یو چې و علم او خل ادم عليه السلام تعالی اثر د سيزونو چې د سيز اثر دارده کل ها د طول زر ور شي زونو دا نه د هر سي ولو خل باج خلق مانګي کله ها طول سي زونه ور لو خل نه طول سي زونه نا قران کریم غنو دیو کی لکه د بلقیس واکه کی راضی سورې نمل کی و اوتي من كل شيء دي تهري اوسي زوار شو نو سره ما اسلام تخ وسرنو چې اباوال وثو کنه نه نه بلکې كل شيء اغذرري سونا ثم عرضهم على الملائكه بي روان دي ګل فرشتو تا فقال انه الله اس اوجهت الله بالقائمين چې انسان م پیدا کو دي فساد کوي دي وبجګړه کوي دي او توی ای نو اللہ پاک ورطف احجت ثابت ای چی ما دے پیدا کرے کم مقصد دا نو مقصد دا دے گورے فقالاوی لاللہ پاک انبی اونی بی اسماعی ها خبر را گئی ما تا پا اثر د نمونو دی سیزنو چې دا اوبا دا سکار دا پارا دی دا روٹای دا سکار دا پارا دا سیزنو چی دی دا دی سا سر دے ان کنتم سعادکین کچر رتاسو پا خپل خبر اے کی رشتینی ای چې او موږ ستاسو عبادت کوو مبارزه کویګو بل چا ضرورت نشته فرشته سوې قالو سبحانا کا فرشتي وې الله پاک دې تعالی را لا علم لنا نشته دې موږ لره علم موږ نشته دې موږ لره پوها الا معلمتنا مگر اغه علم او اغه پوها چې تاسو موږ لره کړې چې تاسو موږ لکم علم را کړې وسه موږ سره دې دینه سیواز موږ سر کار دې چې وبس سګي روټاي سګي فقارداي سړي څومره مليمي داګه موافق خبره کوي دا خپل علم نه زیاته خبره کول سبا درد سر داله جوړي لکه څوک به دلیل مطالبه بیا به وسر دلیل نه نو کتاب څوک خیال کړی به دې کلی کې اکثر چې موضوع شي نو د استاد نح سوکتپوس کوي د مسلې چیرې دی یو خلق یو قصداسي چې غزان بو وي هغه په هنينو ځان بو وي چیرا دا کار می داس دا سیدی دا گ غلط تے زِر خلقی آغا شو شیخ لاسی زیر زار خکائی چیرا زدا هار موزنے یے زما دین سر دومنا تڑب تے زدا هار وقت استاد نہ دا بوس کوم آغا هم دیش پہ مون راغلی دا دا بوس نہ کائی تے تبوے خدا دے رسو جواب ورکم اسی اسڑے دے آغا پوی گینا یعنی مسکی استاد ز غلط شوما یعنی ماخو عبد هو رسول سبق ویلو تا سلامو کر ز زمان موزو شو کر شو خدا زان پوی کنا زبا موسکه تاسو پسې ولاړم خمارو سبحان ربی العظیم پسې باندې سبحان ربی الاعلى او زم ما موز جو کنه اوس راځي مسلې نظام پوي آيو نیم سړی نو چې ته قله مساله بیانې هغه دوستا نه تبوس کوي دی بده اغه ځنه جواب شروع کی هغه تبوس د امام نه کوي دوستاز نه کوي د مفتي سیف نه کوي د مولانا سیف نه کوي دیبا اغه ځنه جواب شروع کی نو دا خبره خنړه بلکې چې اوسړه سوال کوي دا غرس سو دا سوال, سو سوال کئی کس دا سا جواب ور کئی؟ نو یتلب سوچوکا چیرچا نو سوال کوي اغه کستم ګورځه جواب ورکای نو کيده استعلم کینه وې اضافو شي صدا ته خبره وشي چې اغه ستا بیللم کې اضافو یوه فرشتي نورانی مخلوق او غي ولایم ملن الله ملنا الله زموږ د کار سره کار دے مونږ به دي سکو مونږ په اواز زویږي علم ته نه تامو تخیل چې بس زما عبادت کوي ما یادوي په دک کس باندې مامور یو انکا انت العلیم الحکیم اللہ تی پویا او حکمت والا تپویا ای او حکمت والا قالا اللہ پاکوی یا آدمو اس اللہ پاک آدم علیہ السلام اگا حجت ثابت ای اے آدم علیہ السلاما ام بیوهم جتو وردو وایا خبردارے ورگ دیل ربی اسمائهم بنمونو ردیسی زنو آدم علیہ السلام شو شو چې د اوبدې خلک سره ته کې شي دین اوس کی تندما ته شي چې وګ شي رټایو خري او دا دا کار کوي دا دا کار کوي فلمه انباهم هر ګره خبرداري ورکو دیتا باسمائهم بن منو دي سزونو قال اول الله پاک علم اکل تاسو تا الم اکلکم منو ویتا سوتا انی علمو غیب السماوات والارض چې زبو یقم اغه سزونه چې پټ دي باسمانو نو دیو پس کې و او زه خپو ما په اړه باندې تب دون جتا سرګنګ کم کار کوي وما ما كنتم تکتمون او کم کار جتا سو پټوي یعنی الله ما وتعالى تعلم را کو فرشته خود الله نه پټکارې زم نه گئی لا يخافون الله تعالى ده الله يا سن الله ده الله خلاف نه کوي و يفعلون ما يمرون او کياګه چې حکم ول شو خو ما وتعالى تعلم درکو قطب مثال په تور باندې کمره کې نظام پسې ور باندې کړه دي غلط عمل کې الله عز وبي بوې قران وایي دو کسانو میټینګ نیمه درې مې الله ای د پيزو کسانو میټینګ چويش پهګه مې الله ای نو ته دمو اچ زیوادي میچاونې دي لکه سړی په څلخانه کې روزه کوي او بس کله وشکر دخوا جنته ولې نه دي مخلوق ولیدم کنه نو هغه الله عليم مزات الصدور ده اگر زما واست په اراده باندې پواده ځکه څار ورځې ده او کوځه ده او د ورځې کې د تشاورک فیصلم نشو کولای چې د ورځې نه وي لیکنې دني وي زه که تاسو عمل ده او د دې زه که الله وايي چې صوم لی واناځی به روجا زما ده زبداږي جروک نو الله وايي واالم زخه په یقم ما په عربانه توبو دونا چخکار کوي تاسو او ما كنتم تکتمون او غچ پټوي بیا ګورې واذ قال ربک للملائکته او یاد کاغو اخ کلچو استارف فرشتو تا انی جاعلن فی الارض خلیفان یکینان ز پیداکا ان کے ما پزمککی خلیفان یو ما مرقوم خلیفان داسکوم چیو بلپسی برازی قالوا اول فرشتوا اتجعلوا فيها ايا پیدا کې ته بدې زمکه کې من اغسو کا یفسد فيها چې فساد وګي بدې زمکه ګيورانه وبګي ويسفق الدماء او توي به وني دا یو بل پناځه زبان دي ونحن نسبح او مونږه پاکي بيان او استا به کا سرستا انستانام مونږ استا پاکيم بيان او تاستا يوما ونقدس لک او پاک غنوزاستا د هر قسم نقصان نام قال اولي الله پاک اني اعلم زډير خپوي غم ما پاغه با نلا تعلمون چ تاسو مې پوي گئی وعلم آدم الأسماء أو خيل مونگا آدم علیہ اثر اثر دا دا علی سلام تا اسرد سیزونو اسرد نو مونود سیزونو کلھا د طولو ضروري سیزونو ثم عرضهم به پیشکو عل الملائکه فرشتو تا فقالوا ويلي الله پاک ام بيوني مات خبر را گئی باسماء بنو منو ها اولاید د دی سيزونو د مخامخ چې برات دي د دې بارکه ان کنتم سوادقين کي اي تاسو نيشتي ني بخله داوا قالو او ملائكو فرشتو سبحانك پاکي د الله تعالی را لا علم لنا نيشته دې مونږ د پوها إلا ما علمتنا مگر هغه پوا چې تا مونږ ترا کړنه دا انك انت العليم الله دې پوا پارس باندې حکيم د حکمت نه ډګتي قال وين الله باگیا ادم او ادم لري سلام انبهم خبر ورګ دی لرا به اسماءهم پاسردونو مونږ دي سيزونو فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ مُحَرِّجَ الْخَبَرِ دَارُوا وَقَالَ حَضْرَتِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرِشْتُوا بِأَسْمَائِهِمْ فَأَثَرَدْنُمُ نُذُرُ سِزُنُ قَالُوا أَنُؤِلَ اللَّهُ بَاقَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَيْمَانُو إِلِي تَصُلَا إِنِّي أَعْلَمُ يَقِينًا ذِيرُ خَبُوَ يَقَمْ عَلَمُ ذِيرُ خَبُوَ يَقَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اغ از زونو غیب ویلکی کی پټولا موږ یومنونه بل غیب کی تعریب کړو اغ از زونا چې برډ دی باس مانونو کی پزموکو کی وا علمو او ز ډیر خپویګم ما پاغبان باندې تو بو دونه چخکارا کوي تاسو و ما کومت تكتبون او ز پویم بار باندې چکم تاسو پټوي واخر داوان الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله في الدنيا حسنه وفي الاخره الحسنه واجنا عذاب النار وصلى